Це безперечно – шалики. «Не випадково», – наголошує Луї, «тут вологий клімат, і тому найчастіше болить саме горло. От його і захищають, обернувши потребу на стиль». Він говорить і говорить, «У горили горло заболіло, бо горила багато говорила», – сміється Ульяна. «Що?» – не розуміє Луї. «Надто швидко! Я не зрозумів!» «Це українська скоромовка!» – сміється Уляна. «Іди сюди!» – кличе Галю. Висуває зі старовинної шафи три глибокі шухляди, заповнені шаликами та хустками. Вихоплює, наче фокусник, одну, другу, третю «Вибирай!» «Вибирай!» – яка подобається. «І Махді! Вибирай!» Це ж найпростіший та ефектний аксесуар. Шалики на шию і миттю робиться інша. Скручує собі на шиї вигадливий комірець. «Що скажеш?» – допитується. «Була звичайною жінкою, стала незвичайною». Запитавши дозволу, Луї доклав їм на тарілку ще по шматочку м'яса. «Є дієвий спосіб обернути звичайну жінку на незвичайну», – зауважив він, доливаючи вина в келихи. Уляна запитально глянула на нього. «Нема нічого простішого», – сказав він. «Досить її покохати». Вони дивилися одне на одного, як ті двоє з вуличного кафе. В Ульяниних очах стрибають бісики. Луї ловить її руку, тулить до своєї шиї. Вони познайомилися кілька років тому, коли донька Луї була вже доросла і жила в Анемасі, у провінції Верхня Савоя, А Улянен син залишився у Ліоні. Він... Фахівець із інформаційних технологій має там хорошу роботу. Галі добре з цими двома базіками. Беззупинне говоріння її не дратує, Їй тепло в променях їхнього сімейного затишку. Довезли Галю до готелю. Праворуч від входу яскраво світилася вітрина квіткової крамниці. Хвилиночку. Перепинив. Мить прощання Луї. «Мадам, прошу!» Засинаючи того дня на своєму гігантському ліжку в маленькій готельній кімнатці, Галя вдихала ледь помітний аромат червоних та синіх маків. Вона вперше бачила сині маки. Вони мали такий самий аромат, що і червоні. цьому букетові Судилося коротке життя, бо ж позавтра вона повертається додому, але від того він у її очах зробився ще гарніший. Глибокі плями квітів у темряві кімнати. Галя ніколи вже не забуде, як вони пахнуть, і якими видаються при світлі і у темряві, і яким було обличчя Луї, коли він замовляв два букети дружині та й товаришці. Назавтра до Лувру вона потрапила не через скляну піраміду на внутрішньому подвір'ї, а через браму з бронзовими левами. З боку сени, там таки в Луврі, купила два альбоми про творчість Пінзеля. Обидва розкішні. Один французький, другий – український, зі святим викентієм на суперобкладинці. Після обіду Галя з Ульяною купували сувеніри в маленьких крамничках на тихій вулиці далеко від туристичних стежок. «Парижанка з середніми статками ніколи не купить речі за ціну, зазначену в ціннику», – пояснювала Уляна. Вона дочекається знижок або купить те саме в іншому місці. Ці всі шалики, кепі, хустки і рукавички, жіночі та чоловічі, справді коштували тут чи не вдвічі менше, ніж коло Лувру, татові. Галя знайшла рукавиці з добротного трикотажу з м'якими шкіряними вставками. Він колись майже такі самі заносив до дірок. Мамі купила теплий берет, універсальний. Буде в ньому стильна, гарна у невідамук. А ввечері Ульяна та Луї запросили її в театр. Ульяна надягла подарунок своїх однокурсниць Галі і Магди – капелюшок, вибраний у львівській крамниці «Крапка над і» за допомогою власниці і дизайнерки Ірини. Театром виявилася невеличка кімната, де глядачі сідалися просто на підлогу, на килимове м'яке покриття. У напівтемряві Актори рухалися за два кроки від них він і вона обидва в трико. Жодного слова, сама мова тіл, лише він, вона і жужмом зібгані газети. Вони були і опалим листям, і ліжком, і морськими хвилями, і образливими словами, що їх ті двоє ж бурляли в обличчя одне одному. Ульяна була зачарована виставою, знаменито. Вигукувала вона і бурхливо ділилася з Галею враженнями від побаченого. Оце мистецтво. Вони газетами жбурляються, а тобі від тих рухів волосся стає дибки. Що скажеш? Озирнулася до чоловіка. О! Пустив очі під лоба. Хто зна, що хотівши цим сказати.